Так і виходило, що досить чоловікові мати здоров'я, а не розум, щоб командувати людьми вести їх на смерть. Згодом я переконався, що зло так само непереможне, як істина. Та що міг одіяти? Життя – це втрати невідшкодовані. Битви – це втрати ще більш. Тож був я уперто обережний там, де мала литися кров і де я знав це непевне, найперше понесу втрати сам. І щоразу частка моєї душі відмиратиме з кожним полеглим. Отак, присунувшись під старо Костянтиню, я вибрав собі для стояння місцевість заболотистою і кавою під поляківським замчиськом, нікчемним і занедбаним. Пани зневажливо звали його «Курником», і став чекати терплячих, хто ж перший прийде до мене. Комісари пана Киселя чи військо, яке регіоналізм із скупчували під чолганським каменем. Війська того налічувалося вже понад 30 тисяч. Та ще троє більше було обозової служби з мушкетами. 100 тисяч возів з припасами сунули до пилярцю. Які дороги треба для них, і що то зенійсько обтяжений таким майном. Не тільки значніші пани, але й звичайна шляхта поставилась на цей похід, палаючи бажанням стлумити ребелію і потоптати козака. Вибралися, панята не так із залізом, як з сріблом і золотом, виступали з незвичною розкішю. Заїхали в позолочених ридванах, Везли дорогі шати, Коштовний посуд з усієї корони, клейноди, дорогі вина, Обтяжені церерою і бахусом, Сім воєвод, п'ять каштелянів, Шістнадцять старост, І всі хотіли командувати. Що не паник, то хотів бути гетьманик. Хвалилося, що військо таке хоче Стамбул брати, не мали ніколи такої сили зібрані, ні Жолкевський, ні Хоткевич, ні Конецпольський, ні самі королі. Про моє ж військо пани не відали до стоту. Зневажали не знаючи, пиха засліплювала їх. А там ще Симко Забудський, якого я за нестерварівську різанину звелів прикувати до гармати, перегриз якось гвенцюга і з нашийником, мов пес, Прибіг у шляхецький табір і підняв дух панство. Я у Хмельницького військо хоча й велике, може й до ста тисяч, та геть голодне, все згода, згодах, дві третини без стрільби, з самими киями. Хлопство прийшло на війну просто від плуга, а тепер утікає. Окопи немає ніякого в таборі, обережності теж, бо ціле військо щодня п'яне. Семко сам прибіг п'яний, Пани повірили. Сунули на нас, Уже вважаючи мертвими. Я терпляче ждав. Хочуть, тохай прийдуть і спробують ударити. Не ми йдемо, на нас йдуть. То чия ж вина, І хто гріх бере на душ. Перед цим я знов і знов Писав листи малими в цьому світі. Пересилався за ордою і спорту. Вони ще не вірили, до мене придивлялися і приглядалися, хоча після жовтих вод і вже й помітили. Великі володарі не клапилися прийняти до свого грона простого козака, з якою радістю став для мене вийти з Стамбула від давнього мого знайомця Бекта Шаги, який справді не загубився за ці літа, а проник у заплутані нетрі Султанського двору Став вихователем спадкоємця султанського, а тепер уже був названим батьком султана. Бо щойно на трон сів його вихованець, семилітній Мехмед, син Турхан Валіде, яка походить з козацької землі. Тому він, Бекташага, охоче приймає у свої названі сини і гетьмана українських козаків Хмельницького, доблестя кого йому давно відома. Молодий султан уже звелів ханові іслам-гірею вдарити цією силою на королівство, щоб помогти козакам. А він сам, хоча семилітній ще тільки, хоче йти з ними в той сейливий похід. Згодом казатимуть, ніби переворот у Стамбулі вчинив Хмельницький, убивши султана Ібрагіма і пособививши на трон сина українки. «Може, й хотів би я мати такі довгі руки?» «Та шкода говорити!» Але гріх було й знехтувати таким дарунком долі. Тож велів я панові генеральному писарю просто з табору нашого готувати поважне посольство до Стамбула і не пошкодував відправити з війська одного з своїх найліпших полковників Фелуна Дживадія, Бо ж він був колись зі мною разом у неволі і теж трохи знав Декта Уклав я листа до султана, нічого й не обіцяючи, але зналежною пашаною. Най'ясніший милостивий цісарі турецької, пане наш великомилостивий, на долгій безкінечні літа доброго здоров'я і щасливого над усіма панування вашій цісарській милості зичимо, поклін і служби наші. З листа бекта Шаги бачимо, що ваша цісарська милість Пан наш милостивий, на нас слух Твоїх ласкав бути рачиш. Велце, сми нині ми з всім військам нашим запорозьким, і велце просимо вашої цісарської вельможності, аби на нас слух своїх був ласкав. Бож за всяке братерство і приязнь з ханом готує всегда був слуг вашої цісарської вельможності і проти кожного неприятеля стояти. Також козакам заказали, щоб у панства вашої цісарської милості не вторгалися.